12. siječnja 1848. godine. u kraljevstvu dviju sicilije državni je praznik slavi se rođendan kralja ferdinanda II. burbonskog u Palermu ljudi šeću po ulicama, razgovaraju i puše, baš bi netko sa strane pomislio da uživaju u slobodnom danu, ali Sicilija je bila daleko od mjesta gdje bi se moglo uživati u prazniku koji slavi dan rođenja kralja. Dinastija Bourbon vladala je kraljevstvom diju koje se sastojalo od samog otoka, Juga Italije od 1734. Tijekom tih godina Sicilija se više puta bunila protiv njihove vlasti. Godine 1820. izbila je velika pobuna u Napolju. Godine 1837. na Siciliji izbila epidemija kolere. Bila je to prva pojava te bolesti u zapadnoj europi Bio je to poticaj za novu pobunu protiv Bourbona. Izbijanje kolere na otoku dovoljno govori o tome kakva je bila vlast te kraljevske kuće. Ona je vladala autoritarno, ekonomske i društvene prilike na Siciliji, na jugu Italije bile su loše. Na početku 1848. pobunili su se studenti u Napolju. Kraljevske vlasti zatvorile su svojučilište. Onda je počeo kružiti manifest koji je pozivao na pobunu protiv kralja. Sicilija je vrila. Christopher Duggan u knjizi Snaga sudbine, povijest Italije nakon 1796. piše. Počeli su se pojavljivati pamfleti i postari koji su osuđivali vlast Burbona posebali na uvođenje temeljitih reformi i utemeljenje talijanske federacije. Golubice obojene u zeleno, bijelo i crveno letjele su iznad grada. Glasine da rade tajni revolucionarni komiteti uzele su maha. Na kraju studenog niz rodoljubnih demonstracija dogodio se u lokalnim kazalištima. S povicima živio papa Pio IX i Živjela Italija žene su u ložama vezivale zajedno svoje šalove i rupce, kako bi stvorile lanac koji je simbolizirao ujedinjenje Italije. 12. siječnja 1848. popularni propovjednik došao je na tržnicu u starom Palermu i počeo držati propovjed protiv Burbona. Nije trebalo proći puno vremena da palermo eksplodira. Ferdinand II. slavio je te 1848. 38. rođendan. Stanovnici Sicilije i Juga Italije priredit će mu nešto posebno za taj rođendan. Kada se proširila vijest o neredima, u Palermu su se uzbunili gotovo svi. Od liberala koji su željeli da kralj donese ustav, do seljaka koji su željeli bolji život. Od razbojnika, prethodnika današnje mafije, koji su željeli da ih kraljevi policajci ostave na miru, do rodoljuba koji su sanjali o ujedinjenju Italije. Svi su oni krenuli u pobunu protiv vladara. John Julius Norvić u knjizi Srednje more, povijest Sredozemlja piše. Burboni su imali nekih sedam tisuća vojnika u Palermu, ali oni su se pokazali beskorisnima. Veze su bile loše, ceste, gadne i nisu mogli biti svugdje. U očaju odlučili su bombardirati grad. Zbog te odluke uskoro će zažaliti. Bjesna Gomila napala je kraljevsku palaču, opljačkala je i zapalila državni arhiv. Garnizon se povukao i uskoro vratio u napulj. U danima koji su uslijedili stvorena je vlada pod predsjedanjem 70. godišnjeg sicilijanskog rodoljuba Rudžera Setima. U međuvremenu pobuna se proširila na sve važnije gradove i na više od stotinu sela gdje je potpora seljaštva bila osigurana da režljivim običajima o podjeli zemlje. Zbog odluke kraljevih trupa da bombardiraju Palermo, Ferdinand je dobio nadimak kralj bomba. Vijesti o njegovom neuspješnom pokušaju gušenja pobune proširile su se prvo po Italiji, a onda i po cijeloj Europi. Tako je počela revolucionarna 1848. Revolucije iz godine 1848. nisu bile koordinirane i za njih nije stajala nekakva međunarodna organizacija, ali Europa je ipak bila zrela za izbijanje revolucije. U većini evropskih zemalja tri su važne stvari potaknule te revolucije. Prva je bila politički program liberala. Charles Poutin u desetom tomu nove Kembridgeske povijesti modernog svijeta u poglavlju revolucijama iz 1848. piše. On je jamstvo slobode pojedinca, reformu pravne procedure i uvođenje porote slobodu novinjstva, predstavničke skupštine, stvaranje nacionalne garde te ukidanje vjerske države i policijskog režima. Osim toga, neki su radikali izjavljivali da bi predstavnici naroda trebali imati puna ustavna prava i proklamirali su ideju bratstva među ljudima. Danji aspekt političkih ideologija bio je predstavljen u pokretu nacionalizma. Bile su dvije teorije nacionalnosti koje su išle usporedno jedna s drugom. Francuska koncepcija, koja je proizlazila iz racionalističkih učenja 18. stoljeća i revolucije, vidjela je naciju kao duhovnu zajednicu oblikovanu dobrovoljnim udruživanjem slobodnih ljudi. Njemačka koncepcija, koja je proizlazila iz Herderove filozofije, iz romantizma i iz filoloških, povijesnih i pravnih studija, vidjela je naciju kao prirodan, jednostavan organizam, obdaren specifičnim genijem, koji je svoj izraz našao u jeziku, običajima i kulturi. Francuska koncepcija nacije proširila se pored Francuske po Italiji, Irskoj, Grčkoj i Poljskoj. Njemačka koncepcija nacije bila je dominantna u njemačkim zemljama i zemljama harcuške monarhije. Pored ta dva aspekta revolucije 1848. postojao je i onaj treći, koji će biti sve važniji. Bio je to socijalni aspekt. U zemljama u kojima je još vladalo kmetstvo tražila se osobna sloboda seljaka i sloboda stjecanja zemlje. U industrializiranim zemljama proletarijat je tražio svoja prava. Kapitalizam je već desetljećima uništavao živote i zdravlje radnica i radnika. Želje za političkom slobodom, želje da se afirmira nacija i želje da se poboljšaju socijalni uvjeti, doveli su do revolucije 1848. Revolucija je počela na Siciliji. Proširit će se prvo na ostatak Italije, a onda i na gotovo cijelu kontinentalnu Europu. Kobona se sa Sicilije proširila prvo na jug Italije. 29. siječnja kralj Ferdinand II. učinio je nešto do tada nezamislivo. Ponudio je donošenje liberalnog ustava, uspostavu dvodobne skupštine i ograničeno pravo glasa. Ta je ponuda potresla okrujene glave Europe. George Julius Norvić piše. Igra je gotova, napisao je užasnuti austrijski veleposlanik princ Schwarzenberg svom šefu Metternichu. Kralji i ministri u podmunosti su izgubili svoje glave. Metternich je jednostavno dopisao na margini brzojava: Ministri ne mogu izgubiti ono što nikada nisu ni posjedovali. Princ Clemens von Metternich, kancelar Habsburgskog cara i kralja, bio je arhitekt poretka koji je vladao u Europi. Na bečkom kongresu Metanih je sa ostalim državnicima zemalja pobjednica nad Napoleonom uspostavio poredak koji je trebao jamčiti da u Europi izbije novi rat te da ne dođe do nove revolucije. Europa je trebala biti neka vrsta konzervativnog raja za okrunjene glave i njihove vlade. Pobuna na Siciliji, pojudala je taj poredak. Njega će dokrećiti revolucija koja je izbila u gradu, koji je bio koljevka najveće revolucije u povijesti. U Francuskoj je na vlasti bio Louis Philippe, kralj građanin. Njegov premijer bio je konzervativac François Guizot. Liberali u Francuskoj tražili su opće pravo glasa. Guizot je pristajeo samo na to da se pravo glasa da onima koji mogu platiti porez veći od 200 franaka. Tada je to bila pozamašna svota novca. Pored toga, Francuska je bila u teškoj ekonomskoj situaciji. Pierre Goubert u svom tečaju francuske povijesti piše. Kao i velike krize Ancien režima, ova je počela lošom žetvom 1846. koja je praćena bolešću što je uništila urod krumpira, tog dragocijenog nasljednika žitarica. U Francuskoj su se cijene žitarica, a onda i kruha, udvostručile. Posljedice su uključivale nerede na tržnicama, pljačkanje pekara, oružano banditstvo, paljevinu, ubojstva. Obični ljudi morali su svoje trošenje ograničiti samo na hranu i jedva da su mogli kupiti nešto drugo. Proizvođačima i prodavačima promet je pao. Rezultat toga bili su bankroti i proračunski deficit, kako su pali prihodi od poreza. Puno je ozbiljniji bio porast nezaposlenosti. Alexis de Tocqueville, političar, mislilac i pisac glasovitog dijela u demokraciji u Americi, pitao je u Skupštini nije li režim kralja i gizoa zbog svoje neusjetljivosti, poroka i egoizma postao nesposoban i nevrijedan vlasti. Odgovor je stigao s pariških ulica. Po Francuskoj počeli su se održavati banketi na kojima su držani vatreni govori. 22. veljače trebao se jedan od tih banketa održati u Parizu. Vlasti su ga zabranili. Onda su održane demonstracije. Nije bilo stradali. Kralj je tada odlučio smiriti situaciju. Pierre Goubert piše. Preplašeni Louis Philippe odlučio je žrtvovati Gizoa. Ali taj se ustupak pokazao nedovoljnim, kada je tučnjava između gomile i vojnika na bulevaru de Capricine preraslo u oružani sukob. Prizor tijela 16 žrtava prevoženih u svjetlo baklji na kolima izazvao je narodni bijes. 24. veljače, dva dana kasnije, u hotelu Deville proglašena je druga republika i sad je bio red na starom kralju da ode. Sa pobunom na Siciliji počela je revolucija 1848. S februarskom revolucijom u Parizu požar pobune proširio se po cijeloj europi Kako to piše engleski povisničar Alan John Percival Taylor, u svojoj knjizi Borba za prevlast u Europi postale su dvije revolucije te 48. Prva je bila unutarnja stvar evropskih zemalja, svaka je zemlja imala svoju revoluciju. Druga je revolucija bila ona Europska u kojoj je zbačen stari poredak na kontinentu. U sljedećoj dvije emisije govorit ćemo o toj revoluciji i o poredku koji je nakon nje nastao. Naš sugovornik je profesor povijesti i novinar Novog lista, Tihomir Ponoš. Velika sila kontinentalna svakako je francuska. Francuska je velika sila zbog prostranosti svog teritorija, zbog toga što je to najnaseljenija europska država u to doba koja ima određeno kolonijalno carstvo, ali Francuska je zapravo važna i zato što je ona tada već više od pola stoljeća izboznica ideja u cijelu Europu Od revolucije 1789. pa preko Napoleona pa do Srpanske revolucije 1830. I Francuska je tradicionalno velika sila zato što je sa druge strane Rajne, dakle na istočnoj granici Francuske, su njemačke države i Francuska kao velika sila u tom trenutku već više od stotine godina pokušava onemogućiti ujedinjenje njemačkih država u jednu jedinstvenu državu jer zna da u slučaju da se njemačke države ujedine da Francuska postaje zapravo prva besila u Europi jer njemačka postaje naprosto prevelika od broja stanovnika pa nadalje za nju ono što će Francusku dosta koštati u sljedećim desetljećima, a to je nešto što se već viri 1848. godine. To je doba prve industrijske revolucije, parnog stroja. Ubrzo nakon toga će doći do velikih promjena u tehnologiji proizvodnje čelika i željeza. Činjenica da ona već tada tehnološki polako zaostaje, a nakon sredine 850. godina, pa onda negdje nakon 870. pa nadalje, kada će se ta proizvodnja čelika i željeza zasnovana na ugljenu jako ovo, unaprijediti. Francuska će početi zaostavati sve više i više i ona ima ne toliko dobro razvijenu željezničku mrežu kao neke druge evropske države. To će se pokazati prilično važnim za razvoj tih zemalja. 24. veljače 1848. godine Francuska je po drugi puta u povijesti postala republika. Tri dana kasnije u Mannheimu, gradu u Badenu, održan je masovni skup na kojemu su govorili radikal Friedrich Heckler i liberal Karl Mati. Oni su tražili slobodu novinstva, slobodu okupljanja, sud u kojemu bi sudila porota, osnivanje naoružane narodne milicije i njemački nacionalni parlament. Njemačka je tada bila podijeljena na niz malenih država i slobodnih gradova. Prvo gožujka izaslanstvo je otišlo u Karlsruhe, glavni grad Badena, kako bi od vladara Velikog Vojvode tražilo ispunjavanje tih zahtjeva. Izaslanstvo je pratila velika skupina ljudi, neki od njih bili su i naoružani. Martin Kitchen u knjizi Povijest moderne Njemačke 1800. -te 2000. -te piše... Velike vojvoda od na prvo je odbio pregovarati, u isto vrijeme odbio je ponudu vojne pomoći iz Pruske. Onda je stvorio novo ministarstvo u koje je uključio i liberalne vođe, koje je počelo primjenjivati većinu njihovih zahtjeva. Isti je pritisak izvršen na mnoge druge njemačke države i u većini slučajeva rezultat je bio sličan. Odežani su izbori, osnovana su liberalna ministarstva, pokrenut je proces ustavnih promjena i ostaci starog feudalnog poredka su ukinuti. Bilo je malo nasilja i ono se dogodilo samo kada su vlade odbijale promjene. Svjetina je zauzela gradske vijećnice u Frankfurtu i Minhenu, ali samo u Pruskoj i Austriji bilo je ozbiljnih sukoba između naroda i vojske. U Beču su demonstracije počele 13. ožujka. One su bile masovne i nasilne. Proletarijat je tražio svoja prava, većina građana podržala je te demonstracije. Monarhija se našla na udaru. U njezinim zemljama u Italiji revolucija je uzela već maha. Češka i Mađarska biće također zahvaćene revolucijom. Beć je bio u previranju. Metarnih je morao otići. beč je slavio zbog njegovog odlaska. Odlazak arhitekta sustava koje je vlada od pada Napoleona označio je novo doba u europskim poslovima. Ali time neće prestati nevolje za hartušku monarhiju. Ali to je, kako kaže glasoviti britanski povijesničar Taylor, zadnje veliko feudalno imanje u Europi koje je nastalo tako da su Habsburzi kroz stoljeća malo po malo pridobivali neke teritorije. Oni su veliki, oni su brojni, oni su jaki, međutim to je najmultinacionalnije, najmultikulturalnije, najmultietničkije društvo je država u Europi U perspektivi će to pokazati, odnosno uroditi cijelim nizom slabosti, gdje će temeljna opreka biti sukob između Austrijanaca i Mađara, ali tu je uvijek prisutan bio snažan slavenski element. Ona također tehnološki zaostaje. Prusija malo udaljenija, je sila koja zapravo raste polagano, ali upodno raste uz određene padove u doba Napoleonovih ratova. Ona nije najveća, ona je teritorijalno i po broju stanovnika zapravo manja sila. Ali riječ je o državi koja je bila administrativno i vojno-superiorno organizirana svim ostalima i koja je veoma rano prepoznala sve prednosti koje donosi i nova industrijska revolucija i razvoj željeznica. Rusija je na, na istoku najveća, najprostranija, nitko se sa njenim ljudskim potencijalom i sa njenom prostranošću ne može mjeriti. Međutim, to je država koja će još i u drugoj polovici devetestog stoljeća imati km tek čega jedna ili 1864. kako u kojem dijelu države ukinuti i koje je u ekonomskom pogledu i u upravljačkom pogledu svakako od, od tih zemalja najzaostalija ako govorimo o kontinentalnom dijelu europe onda tu valjda imati umu da Osmansko carstvo drži još uvijek velika prostarstvo u Europi međutim ono zapravo postaje drugorazredna sila ono što će se početi nazivati bolesnikom na, na bosporu i ono, za razliku od nekih prijašnjih stoljeća, ne predstavlja više nikakvu ugrozu srednjoj i jugoistočnoj Europi, Ona je očito država u opadanju i država u povlačanju. Napoleonski ratovi ostavili su iza sebe oko 5 milijuna mrtvih. Dvije velike pobjednice tih ratova bile su Velika Britanija i Rusija. Francuska hegemonija u Europi bila je skršena, pomorski putevi prema Indiji bili su sigurni. Dobiveni su Ceylon, Mauricius i rd dobre nade, vitalne točke na putu od Velike Britanije prema Indiji. Pored toga Britanija je u sredozemlju dobila Maltu. Rusija je pak dobila Finsku, Pesarbiju i na Bečkom kongresu dobit će znatan dio Poljske. Ključnu ulogu u postizanju mira i uređenju poslova u Europi imao je ministar vanjskih poslova Havzurskog cara i kralja Clemens von Meternich. On je htio osigurati život svojoj državi, koja je jedva preživjela Napoleona. Sustav nakon Napoleona je stvoren zapravo na Bečkom kongresu. On je počeo od 1814. završio 1815. U vremenu je Napoleon imao onih svojih sto dana koji se nisu bitno odrazili na sam Bečki kongres. Važne odluke na, na Bečkom kongresu su zapravo donijele pobjednice. To su bile, dakle Rusija, Velika Britanija, Prusija i Austrija. Posljedice Napoleonovih ratova su bile brojne. Prije svega, on je čovjek koji je prilično temeljito gurno Francusku nizbrdo, jer su ratovi koje je on pokrenuo i koje on vodi otprilike dva desetljeća, ekonomski strahovito iscrpili Francusku, bez obzira na svete njegove briljantne vojne pobjede i da on doista bio vojni genij i ljudski su ju strahovito istrpile zbog velikih gubitaka i to upravo u onom biološki najaktivnijem stanovništvu. Posljedice su bile dugoročno nepovoljne za Francusku i zato što je on makar i nehotice smanjio broj njemačkih država. Dakle, prije Napoleona, prije Napoleonovih ratova bilo otprilike 230 njemačkih država. Njih samo nekoliko je realno govoreći bilo veliko i važno, ali cijeli niz malih država, knježevina i navodstava, su bile de facto samostalne. Napoleon je taj broj smanjio na 39 država. Nakon Napoleona se uspostavlja jedan savez koji je prilično pretenciozno nazvan sveta alijansa, koji će po nekima zapravo u potpunosti zamniti već negdje 1826. kad umire car Aleksandar. Prvi po nekima će definitivni kraj doživjeti nakon revolucija 1848-1849. Ali sistem koji je zacrtan nakon sloma Napoleone, koji je zacrtan na Bečkome kongresu, je zapravo trebao postići dvije stvari. Prva stvar je bila restauracija, dakle koliko je god moguće vratiti stvari na prednapoleonsko razdoblje. To se odnosi ne toliko teritorijalno koliko na, na društvene ureženja koje su postojala prije Napoleona. Drugi cilj je bio održavanje status quo i mira u Europi i u evropskim silama i ako je ikako moguće izbjegavanje velikog rata u kojoj bi velike evropske sile bile umješane. Klemens von Meternich znao je da sustav stvoren na Bečkom Kongresu nije vječan. Sam je govorio da on zapravo predsjeda strukturom koja se urušava. Pametni ljudi znali su da se približava oluja koja će pomesti stari poredak. Alexis de Tocqueville u Francuskoj skupštini početkom te revolucionarne 1848. izjavio ovo. Mi spavamo na vulkan. Zar ne vidite kako zemlja opet podrhtava? Diže se vjetar revolucije. Oluja je na pomolu. U ime privremene francuske vlade njezin ministar vanjski poslova Alphonse Delamartine objavio je da za Francusku više ne vrijede ugovori sklopljeni 1815 godine ali nadodao je da republika prihvaća teritorijalna rješenja. Snage restauracije brzo su vratile nad na događajima. Sama Francuska nije pomogla revolucionarima u Europi, njezine su trupe čak sudjelovale u vođenju reda u Rimu ali revolucije iz 1848. uništile su stari sustav vrijeme mira u Europi je prošlo Ono što je zapravo zanimljivo da da se sve te revolucije koje su se zbivala u Europi 1848. godine nisu bila koordinirane. Postoje nekakav kakva redoslijed recimo kako su one izbijale od Sicilije u siječnju pa Pariza u veljači Beča u ožujku i tako dalje. Da tako da niti gušanje zapravo nije bilo koordinirano. Francuska će to uglavnom riješiti sama to revolucionarno vrenje uz pomoć vojske, uz pomoć cijelog niza vojnih jedinica i zapravo jedinica koje bismo danas smatrali paravojnima, koje su bile na, na strani kontrarevolucije, a kasnije će se pokazati zapravo na strani monarhije, Posljedica revolucije 1848. je bila rušenje monarhije u druge republike, koja će potrajati samo četiri godine do 1852. kada će Louis Napoleon proglasiti drugo carstvo. Važnu ulogu u tom gušenju revolucije imala je Rusija po Evropi i njena diplomacija, ali i njena vojska. Rusija je također dobrim dijelom ostala izvan tih zbivanja. Polska u 18. stoljeću tri puta podjeljena, graju između Prusije, Rusije i Hrabučke monarhije. Poljska je bila zahvaćena revolucijom zbivanjima, ali sama Rusija nije bila zahvaćena i cilj Rusije bio zapravo svakako zadržati revoluciju izvan svojih granica, jer nitko nije mogao predvidjeti što bi se sve mogla dogoriti ako se revolucija ...useli i u Rusiju, tako da će Ruska pomoć imati solidnu ulogu prilikom recimo lomljena revolucije u nekim njemačkim zemljama, uključujući i Prusiju. A dosta veliku, ali najodlučnu ulogu će imati u slamanju Mađarske revolucije 1848 1949 Meternihu se pripisuje rečenica da je Italija samo zemljopisni pojam. Ništa više. Talijani nisu mislili da je Italija zemljopisni pojam. Revolucija se sa Sicilije preselila u Napulj, nakon njega u Toskanu, nakon Pariza i Njemačke, revolucija onda došla u Beč. Meternih je pokupio svoje stvari i otišao u Veliku Britaniju, jednu od zemalja u koje te 1848. nije bilo revolucije. 18. ožujka stanovnici Milana izašli su na ulice i nakon pet dana borbi s austrijskom vojskom otjerali ju iz grada. Venecijanci su učinili isto i 22. ožujka proglasili su stvaranje Republike Svetog Marka revolucionarnom gibanju pridružio se i Carlo Alberto, kralj Sardinije i Piemonta. Doduše je to učinio s oklijevanjem. Prvo je svojoj državi dao statut, riječ ustavnih je htio spominjati. Onda je nakon oklijevanja objavio rat Austriji i krenuo prema Milanu. Vojska mu nije imala zemljovi delomardije. Kada je došao nadomak Milana, morao je hitno nabaviti 70 talijanskih trobojnica, jer je saznao da stanovnici Milana ne žele vidjeti zastavu njegove vladajuće kuće u svom gradu. Na kraju je cijeli taj pothvat propao. Prvo je njegova vojsko doživjela u ljeto 1848. niz poraza. Onda je sklopljeno primjer je s Austrijom. Nakon toga, sljedeće godine, on je opet objavio rat Austriji. Christopher Dagan u knjizi Snaga sudbine piše. 20. ožujka 1849. godine Carlo Alberto nastavio je rat s Austrijom. Ali većina njegovih trupa patila je od ozbiljne demoraliziranosti. Nisu bili uvjereni da je kampanja opravdana i mislili su na katastrofe iz prethodne godine, kada su ih pobjedili Austrijanci, a stanovništvo Lombardije tretiralo ih je kao strane osvajače. Niti kraljeva odluka da zapovjedništvo povjeri poljskom generalu Žanovskom nije ulijevala povjerenje. Žanovskijevo poznavanje terena bilo je skoro jednako loše kao njegov talijanski ili kao njegov vid, 23. ožujka, nakon dana teških borbi kod Novare, Piemonteze su porazile dobro uređene austrijske trupe pod zapojedništvom generala Radeckog. Kada je bilo jasno da je bitka izgubljena, Carlo Alberto bacio se u Kreševo bitke, nadajući se da će biti ubijen. Nije imao tu sreću. Kasnije te večeri abdicirao je u korist svojega sina Viktora Emanuela i krenuo u izbjeglištvo u Portugal, gdje je četiri mjeseca kasnije umro u Vili u Portu. Taj prvi pokušaj ujedinjenja Italije nije uspio. Kralj Carlo Alberto i njegovi ljudi grozili su se republikanizma koji je naglašen u Milanu, Rimu i Veneciji. Carlo Alberto htio je zauzeti Lombardiju i ostati na tome. Revolucionari su pak bili razočarani kraljevim potezima. Sve to iskoristila hazurska monarhija. Ipak, Italija neće dugo biti mirna. Tri bitne stvari će biti stalno na dnevnom redu u evropskim državama jedna je demokratizacija evropskih država, baremo u tadašnjem smislu te riječi, druga je liberalizacija, treća je nacionalizam, dakle rješavanja cijelog niza nacionalnih pitanja. Ono što se dogodilo u revoluciji 1848-1849, to da je od tada pa nadalje znatan dio evropskog prostora trajno destabiliziran, odnosno na dugi rok da bude precizniji destabiliziran, i to se posebno ticalo srednje Europe. To se ticalo cijelog niza nacionalnih pitanja, a sve ta alijansa i interesi vodećih ljudi, to su dakle vladari, njihovi predsjednici, vlada, ministri i tako dalje, se nisu nužno podudarali sa nacionalnim interesima. S jedne strane, tu je riječ o ideji ujedinjenja Njemačke, samo je bilo pitanje da li veće ili manje ujedinjenje, kako su to njemci kazivali, veće bi obuhvatilo gotovo sve ljude koji govore njemački jezik, osim vjerojatno onih germanofonih stanovnika švicarske. A manje ujedinjenje je zapravo isključivalo prije svega Austriju i dijelove Tirola. Druga stvar koja se sasvim jasno javlja 1848. je mađarsko pitanje, pričemu bilo jasno da porez revolucije za Mađare neće biti kraj. To je bio poraz u tom trenutku i to je bio poraz na rok od 17-18 godina negre do 1866. godine ali taj problem nije riješen i javlja se još jedan potpuno novi element to je slavensko pitanje koje zapravo prožima europu od Rusije do Jadranskog mora Postoji priča o Hazurskom caru Franji I Toj priči netko mu je govorio o nekom austrijskom rodoljubu. Car je onda upitao: "A je li taj rodoljub za mene?" Habsburgska kuća nije voljela rodoljubni zanos. On je bio prijetnja toj kući koja je kroz stoljeća stekla golemi broj zemalja u Europi. Habsburgci su se plašili svakog nacionalizma, mađarski im je bio posebno opasan. Revolucija u Mađarskoj ugušena je tek uz pomoć ruskih i hrvatskih trupa. Postalo je još jedno pitanje koje je činilo Habsburge nemirnima. Bilo je to slavensko pitanje. S jedne strane je riječ o poljskom pitanju, koja je dakle, podeljena između tri države. S druge strane je riječ o češkom pitanju. S treće strane je riječ o južnoslavenskom pitanju, koje je veoma komplicirano s obzirom da se ono tiče i hausbuške monarhije i Turskoga carstva i s obzirom na to da je riječ i o više naroda i o više vjera. I u pozadini je tu uvijek Rusija koju mnogi ne žele kao vodeću zemlju, mnogi Slovenije za početak ne žele kao vodeću zemlju nekakvog slavenskog svijeta i panslavizma, jer ne žele jednog gospodara zamijeniti drugim, ali će se Rusija sve više i više nametati ili nastojati nametnuti ako ništa drugo kao zaštitnik pravoslavnih slavena. To sve skupa sa sistemom kakav je bio... Zadan od 1815. od 1848. nije nikako moglo ići ruku pod ruku, jer ideja od 1815. od 1848. je da europa ne samo da živi u miru, nego da bude mirna, tako rekući, bez zbivanja, bez nekih promjena. Nakon 1848. od 1849. je postalo je potpuno jasno da je europa kontinent koja je u velikim, velikim promjenama i unutrašnjim gibanjima. Godine 1830. Charles Louis Napoleon Bonaparte, Napoleonom Nečak, kojega su u mladanaštvu nazivali slatki tvrdoglavi dečko, navodno je sudjelovao u roti proti papine vlade u Rimu. Tada mu je bilo 22 godine. Sljedeće godine on je sudjelovao u pobuni protiv austrijske vlasti u sredješnjoj Italiji. U pobuni poginuo je njegov brat. Njega je od austrijskih trupa spasila intervencija majke. Louis Napoleon napisao je nekoliko pamfleta. Jedan je bio protiv siromaštva, u drugom je tvrdio da samo novi car može Francuskoj dati slavu i slobodu. Godine 1836. pokušao je nagovoriti garnizon u Strasburu da mu pomogne izvršiti državni udar. Kralj Louis Philip protjerao ga iz zemlje. Četiri godine kasnije Louis Napoleon iskacao se u Francuskoj s 56 jedbenika kako bi pokrenuo revoluciju opet nije bio u tome uspješan. Ovoga je puta zatočen u tvrđevi. Tamo je proveo šest godina, onda je iz nje pobjegao. Kad je čuo vijesti o izbijanju revolucije, Louis Napoleon pokušao se vratiti u Francusku. Privremena vlada spriječila ga je u tome. Nakon revolucije, on se kandidirao za predsjednika. Podržala ga je stranka reda, iza koje su stajali Bourboni, kralj Louis Philippe i katolici. Oni su ga smatrali korisnim oruđem on se nakon izbora za predsjednika riješio te stranke. Godine 1851. ostvario je svoj stari san. Okrunio se za cara. Kada je postao car, ruski veleposlanik u Parizu napisao je ovo ruskom caru. Napoleonov nedostatak načela čini nemogućim utemeljenje istinskih odnosa povjerenja. On budnost čini zakonom i stavlja Evropu u stalno stanje uzbune. To je mir, ali mir pod oružjem, sa svim svojim troškovima i nesigurnošću. Mir nakon restauracije nije dugo trajao u Europi. Napoleon III. bio je ključna osoba za izbijanje prvog velikog rata u Europi nakon Napoleonskih ratova. Napoleon III. svojim diplomatskim pritiscima natjerao Tursku da njega proglasi za čovjeka koji je zaštitnik kršćana i svetih mjesta u Turskom carstvu. To su, dakle, najsvetija mjesta kršćanstva. Jel, Palestinu tada kontrolira Tursko carstvo. To je, naravno, izazvalo veoma oštru reakciju Rusije. Jer Rusija je smatrala da to Napoleon III nikako ne može biti, jer je 40% stanovništva Turskog carstva u tom trenutku su bili pravoslavni kršćani. I Rusija je na temelju nekih prethodnih, nepretirano predsjednih međunarodnih ugovora i konvencija, sklopljenih sa Turskom, imala određeno, recimo tako, pravo prvenstva zaštite pravoslavnih kršćana. Da Rusija tražila da se na neki način to što je dano Napoleonu anulira, na taj način da će se njima priznati da su oni primarni zaštitnici pravoslavnih kršćana, Turska na to nije mogla pristati. U tom trenutku počelo se zbeckati Oružijem, a čim Rusija zvedska oružjem prema Turskoj, to odmah alarmira Englesku. Naime, stara je ideja da se zagospodari tjesnacima, dakle, Bosporom i Dardanelima i da se iz Crnog mora, koje je zapravo jezera, ako se ne kontroliraju ti tjesnaci i mramorno more, izađe na sredozemlja. Sve je to skupa na kraju dovelo do, do rata. Jer za Veliku Britaniju je to bilo neprihvatljivo, za Rusiju je ono što je napravila Turska bila prevelika umreda. Istovremeno je Rusija imala cijeli niz svojih teritorijalnih zahtjeva kada je riječ o takozvanim podunavskim knježevinama. I zapravo je rat tu i počeo. Napoleon III, revolucionar, diktator, car, prevratnik koji je odlučio odnose među evropskim državama okrenuti na glavu, bio je čudan čovjek. Naprimjer, za osobu koja je pokrenula toliko ratova, bojao se krvi. Godine 1859. tijekom bitke kod Solferina, toliko se uznemirio prizorima bitke da je odmah zatražio od predstavnika Hadduške monarhije sklapanje mira. Time je svoje saveznike, kraljevinu Piemont, razbjesnio. Njima je najme obećao da će ih pratiti sve do njihovog izlaska na Jadransko more i do pobjede nad Hadruškom vojskom. Svoje generale birao loše, to su sve bili hrabri ljudi, ali nisu bili među najpametnijima. Takav car i njegovi zapovjednici odvešće evropske sile u rat koji će dobiti naziv Krimski. U tom ratu oko 100.000 francuskih vojnika umljeće od groznice i hladnoće. Puno će ih manje stradati od metka i topovskih granata. Najvažnije bojište ipak bilo na Krimu, najvažnija bitka je zapravo bila opsada Sjelastopolja koja je potravila od 1854. do 1855. Ono što je zanimljivo je zapravo da vojno gledano u tom ratu na kraju nitko nije pobjedio nego su u tom ratu na kraju su bili jako, jako iscrpljeni. Što se dogodilo? Dogodilo se je nekoliko vrlo krvavih bitaka ali se dovodilo da je taj rat bio logistička noćna mora za sve. Područje u je trebalo dopremati sve ratne potrepštine bilo je daleko. Željeznička mreža bila je relativno nerazvijena ili prilično nerazvijena, iako je željeznica odigrala, kod je od prvih ratova u kojem je željeznica odigrala veću ulogu. Medicina nije bila dovoljno razvijena i činjenica je da je više od 50% vojnika koji su umrli u tom ratu, Zapravo umrlo zbog neborbenih stvari, odnosno zbog neborbenih uzroka, prije svega od raznoraznih boleština, a onda i od ranjavanja. Taj rat je u svjetskoj povijesti zapamćen i po tome da se nakon toga razvija i kako razvija sestrinska služba u medicini, zahvaljujući Florence Nightingale i još nekim ženama. Taj rat je zapamćen po telegrafu, ili to bio prvi rat koji je bio dan za dan prenošen u novinama, konkretno u Londonskom Timesu, zahvaljujući telegrafu i zahvaljujući ratnim dopisnicima, tada i nastaje pojam ratnih dopisnika, ali na kraju on vojno gledano završio nerješajno, a to je značilo da je Rusija doživjela vrlo ozbiljan i težak poraz. Taj poraz je bio najočitiji u onom dijelu ugovora iz Parizeva 1856. učinjenja organizirana mirovna konferencija u Parizu, koji je kazao da zapravo u Crnom moru neće biti ratnih flota. Drugim riječima to je značilo da Rusija nema pravo imati svoju crnomorsku ratnu flotu, ali da ni Turska neće imati svoju crnomorsku ratnu flotu, što je naravno za Rusiju bilo mnogo veći problem nego li za Tursku. Godine 1718. mirom u Londonu, Viktor Amadeus II, vojvoda od Savoje i suveren Piemonta, zemlje u sjeverozapadnoj Italiji, morao se odreći Sicilije i u zaminu velike sile dale su mu Sardiniju, otok koji je do tada bio u vlasništvu Španjolske vladajuće kuće. Dvije godine kasnije obitelj Savoja postala je i stvarni gospodar Sardinije. Od tog trenutka pa do 1861. Viktor Amadeus i njegovi nasljednici nosit će između ostalih titula i titulu kralja Sardinije i Piemonta. Godine 1855. vojska Piemonta učit će u Krimski rat na strani Velike Britanije, Francuske i Osmanskog carstva. Rat je počeo u listopadu 1853. Ali kraljevina će iz tog kratkog sudjelovanja u ratu na strani pobjednika izvući veliku korist. Pa taj proces talijanskog ujedinjenja u modernom smislu je započeo sa pojevom karbonara 1820. godina. Znači jednog tajnog revolucionarnog pokreta. Onda on imao i svoju epizoru 1848.–1949. sa pobunom na Siciliji. Sicilija je tada dio države koje zove Kraljevstvo, dvaju Sicilija, a zapravo je to Napoljsko Kraljevstvo, gdje su revolucionari uspjeli doći na vlast održati se na vlasti e, 16 mjeseci. Postoji jedna zgodna priča koja je vezana uz sječan 1848. Lombardiju, koja je tada pod Habužskom monarhijom Italijani su Lombardi u znak protesta masovno prestali pušiti i počeli igrati lutrio. Ne značilo da su ozbiljno oštetili državni proračun jer se proračun dobrim dijelom punio od carskog monopola na prodaju od Ohana pa ga na taj način su punili, a s obzirom da su bili prilično uspješni u igranju Lota i drugih igara koje je Lutria ovaj, organizirala, bili su prilično uspješni u upražnjenju proračunskih sredstava. Godina koja se ipak uzima kao godine ujedinjenja Italije 1859. je tada isto bio rat za, za ujedinjenje Italije. Naime, nakon Pariškog kongresa, jedna od Pariškog kongresa je to da je Austrija bila usamljena u tom talijanskom pitanju. Italija se, nešto slično Njemačkoj, kroz desetljeća malo po malo okrupnjivala. I ona je u tom trenutku došla do toga da su zapravo četiri države bile na, na talijanskoj čizmite. Bila Austrija, odnosno Habsuska monarhija, to je bila Sardinija, to je bilo kraljevstvo dvaju Sicilija i između njih se protezala pod cijeloj ove širini čizme papinska država. Napoleon III. je imao velikih simpatija prema Italiji, prema talijanskom jedinjenju. Na no kraju krajev on je u mladosti bio karbonar i bio je uvjeren da je njegova sudbina da on nešto i napravi za Italiju. Desetog kolovoza 1810. u Torinu rođen je Camilo Benzokavur, jedan od ključnih ljudi za ujedinjenje Italije. Kaur je služio u vojsci kao inženjer, ali vojska nije bila za njega. Godine 1831. otišao je iz nje i počeo putovati po Velikoj Britaniji i Francuskoj. To će mu biti ominjene zemlje. Bavio se raznim poslovima. Bio je bankar, trgovac dionicama, graditelj željeznica, proizvođač svijeća i promicatelj novih poljoprivrednih tehnika. Sve to vrijeme strastveno je kockao. Govorio je da najveće uzbuđenje doživljava za kartaškim stolom presvučenim zelenom tkaninom. Godine 1851. postao je premijer Piemonta iz Sardinije. Tijekom godina razvio je i svoj politički kredo, uvijek slijediti zlatnu sredinu. Strani su mu bili i revolucionari i reakcionari. Svojom ekonomskom politikom Kaur je preobrazio Piemont u jedno od najrazvijenijih dijelova Europe Kada je u pitanju bila politika, kao je htio iz Italije izbaciti Austriju i onda ujediniti Apeninski polotok. Christopher Dagan piše. Kralj Viktor Emanuel nije volio tog tvrdoglavog i energičnog premijera, koji se odjevao, kako je to kralj rekao, kao odvjetnik, i koji je često bjesnio vikao uvrede i udarao po namještaju i koji je 1854. na 55. progurao zakon koji je nacionalizirao crkvenu imovinu, što je dovelo do toga da je papa kralja ekskomunicirao iz crkve. To je za monarha bilo posebno sramotno, jer je jedna od njegovih ponosnih titula bila i kralj Jeruzalema. Ali Viktor Emanuel bio je spreman sve podnijeti u zamjenu za mogućnost da se popavi šteta učinjena kući Savoja na bojištima kod Kustoce i Novare. Iako je kralj došao opasno blizu da vodi dvoboju sa svojim premijerom, koji je uvrijedio kraljevu muškost, tvrdeći da se njegova dugogodišnja ljubavnica upušta u orgije s drugim muškarcima. Nakon Krimskog rata otvorila se mogućnost da kraljevi na Piemont vrati Hadruškoj monarhiji za poraz koji je pretrpljen tijekom gušenja revolucije. Govori profesor povijesti i novida Novog Lista Tihomir Ponoš 1858. godine sastaju se Kavuri, jedan od arhitekata talijanskog ujedinjenja i Napoleon III. I one zapravo stvaraju tom trenutku tajni pakt prema kojem će Piemontu pripasti austrijski dijelovi Lombardije i Venecije a za uzbrat će Piemont, odnosno Sardinija, Francuskoj dati Savoju i Nicu. Zanimljivo je da u tom trenutku Piemont zapravo nije bio pretjerano zainteresiran za, za ujedinjenje i sa srednjom i južnom Italijom. Naprosto nisu pronalazili nekog ekonomskog razloga, o svemu tome što je bili bitno siromašniji krajevi. Papijska država je bila u društvenom pogledu jedna od najzaostalijih zemalja u Europi a ispod nje, dakle, krajstvo dvaju Sicilije je bila ekonomski jedna od najzaostalijih zemalje u Europi. Izbio je rat 1859. godine, koje su, dakle, na jedne strane se našle Francuska i Italija, na drugoj strani Austrija, i Austrija je tu pretrpjela nekoliko poraza u nizu. Sklopljen je na kraju mirovni ugovor. Ono što je zanimljivo je da Austrija, odnosno Franjo Josip, nije htio pregovarati izravno s Piemontom. Nije ih smatrao sebi ravnima s jedne strane i s druge strane smatrao je to ponižavajućem. Tako da je mirovnim ugovorom bilo definirano da će Veneciju i Lombardiju Austrija prepustiti Francuskoj, a Francuska će to onda odmah prepustiti Piemontu. Tako da je Piemont uglavnom dobio sve što je htio, ali zbog određenih diplomatskih manevara Napoleona III., Spimant nije osjeća obvezanim da prepusti Savoju i Nicu na Poleonu I to se Tara doisto nije dogodilo, to će se dogoditi samo nekoliko godina kasnije. Poštovane slušatelice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovanog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimila Marija Pečnik Kvesić, a u redju je vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskoga radija na adresi hrt.hr ko se crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.